بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن قيل كون النظر ساهق كون النظر ساهه مفيدا للعلم إن كان ضروريا لم يقافيه خلاف ما رحمته الله عليه رستلي كل دي وما ثبت منه بالبداهته فهو ضروري كالعلم بان كل شيء اعظم من جزئه غرز د ما رحمته الله لدمه نا اغات بسل د ل فرد ما ثبت بلا عقل د فرون دا سبب ل فرد علم د نپد سرای او شی ثابت کی اعلان په یو شی بند راځي نن ماتنی ای چې کوم شی په عقل باندې ثابت سی ما سبته بل دو قسمه ده یو قسم د ما سبته بل عقل هغه ده دی هدا دویم قسم د ما سبته بل عقل هغه نظریو اکتساب ده ما رحمت لای پرونداویلليوو چې عقل دا سبب لپاره دی اولم ده ننزیکر کوي وظحت لپاره دي معقبله نو د یا چې کله دعاقل په ز بندې اولم په یو شي بندې را ځي خ دی سره یو ش ثاب تېږي نو ماسب طببل عقله دا دوه قسمه ده یو قسم دی دي بې هیر راغلی ده دوهیم قسم دیدي نظرې واقې ساببي ده بدیه د اسنای عبارت ده نو دایي چې دی بدیه دي فارا دوه تعریف دي یو تعریف دی بدیه دا راغله ده چې دا په متلټه سبب بندي موقوف نه بدون د سبب نه حاصلې کی بی عمل ده نه کدا سبب اغه سبب منطقي وي او کچیرته اغه غیر ویل سبب منطقی نه دایا مانا دې بده هېدې 파را دا راغلې ده چې بده هې ویل کې کې دې لرا چې هغه په فکر او په نظر منطقي باندې نوې حاصله د دی دېن که کپه بل سبب باندې حاصل وین حاصل دی وی لکه مثلا یو شی په حدث باندې حاصل سي دا غیر د ل سبب من دا غیر د ل هغه سبب خاص نظر او فکر منطقی ده یا یو شی په تجربه باندې ثابت سی نو دا غیر دا اغاله سبب خاص او ل فکر او نظر منطقینه نو دته ویل کیږي بدیهی دویم قسم د دې استدلالي راغله دا دغه د فارم دوه تعریف دي یو معنا د استدلالي دا چې استدلالي ویل کیږي د لرا څخه په خاص دلیل باندې حاصل وی چې هغه خاص دلیل عبارت ده له سنه لا نظر او لفكر منطقينا مثلنا اغا معارف او قول شارح دا یا مثلنا حجة و قياس راغل اي دا او دوية ما مانا دي استدلال دي پار دا, دا. سد دي, دي حصول موقف و فمطلق سبب بنده عام لدينا كدا سبب اغا نظر او فكر منطقي ويا غير لدينا راغل اي ويا نو دایې چې اصل کې دا کوم شی چې په عقل باندې ثابت سي د دی دې لپاره قسمه راغله یو قسم د دې بدیه دا دغه لپاره مولما او دو معنی غانې ذکر کړې دي یو معنی عامه او بل معنی خاصه او چې کوم په دلیل سره حاصل وي استدلالوي دغه پارم دو معنی غانې دي یو معنی خاصه او یو معنی عامه نو حاصل دا چې د هر یو لپاره دوه دوه معنی راغله د دې لپاره به ماتین مثالو نمزی کی شارح رحمت الله علی شرحه دا غرض د شارح رحمت الله علی له تعلیکد دې شرحه نا دي اول غرض نقل د سوالو لوي غې نه جواب دویم غرض اغازی ذکر کوي دغه د سوال دریم غرض اشاره ده تفصيل المقاملره څلورم غرض اغاز ذکر کوي سلام غرضه اغه ذکر کوي معنا لپاره دی بده پینځم غرضه کوي تفسیر لپاره دی معنا مذکره د سوال کوي ما اوله ته خلاصه د شرحه پینځه خبره سولی. اول نقل دی یو اعتراض ولې غی نه جواب دوم ذکر کوي د فده دریم ذکر کوي اشاره کوي تفصیل لره. کلام ذکرکوي معنا لپاره دي قسم اولي بنځن ذکرکوي تفسير لپاره دي دغه معنا غرض په دې تفسير سره دغه سوال ده حاصل د کلام دا ده چې تا پرندارته ویلې چې نظر العقل او نظر ده مفید مفيد دی علم ده لپاره ده معترض وسایل یایي دغه مور رضا بعضي فلسفو ده. نو اغه ای ته دغه نظر العقل کې زلتا نه پختنه کومه چې دغه نظر العقل ستا مفید لپاره د علم بولي دا مثبت لپاره د علم بولي نو زلتا دا د پختنه کومه چې دغه قانون النظرې قانون النظر, النظر صحیح مفیدا للعلم دا خبره نظری ده او کدا بدیه ده کچرتا دغه قانون النظرې مفیدا للعلم دا بدی هی نو بیا خو په کار دا واسه پدی کې لسره خلاف نه وای حالان کې په دې خبره کې ساده نظر نظر العقل عقل مفید دی علم دی فارداو کنه پدی کې خلاف واقع سویدا لكفرون تاس زکړه له ملحدو او دا رنګ اگر سمنیو پدی کې مخالفت کړیو یوغو ویلی وچی عقل دا مفید لپار دی علم نده او کتی آیه چه دا نظری دا کتی آیه دا خبرا چه کونو نظری مفیدن لیل دا نظری دا نو دا چه کل نظری سولا دا ثابتی گیم اغا پا یو نظر او دلیل بنده نو بیا خو توقف نظر على نظر راغی نظر موقف ستر نظر پوره نو دان د دا مګر د ورده زکات توقف شی علی ما يتوقف و انا شی راغی یا توقف شی علی نفسه راغی نو بنا انا علی دور راغی دور باطل مستزم باطل لر نووی مګر نو دا خبرات نظر العقل نظر صحیحه مفید علم دی فارسی دا هم باطل مګوتا سخه پروند خبره ثابته کړی و چې کون النظر مفيدا للعلم و نظر العقل ده مفيد ده علم ده ده پا ده خبره بنده پوش شوی نو ده ده پاره ملاحه ده شمعه و معارضه کرده واد اغنم جواب کرده و نن فلاسفه و لگه دل یه غوی و بلا معارضه ذكر کلا وی ویلی چه ده خبره چه قول النظره مفيدا للعلم زبه ده کی فختنه که چه ده بدهه ده او که ده نظری ده تی چې دا ب ده نو چې کله ب هی سوله بهت خو غیرې ممسلم د دا منم نه ځکاتې ب دي لرات چې پغه کې بې چا خلاف نهوي او دلته خو پهې کې خلاف راغلی ده پرون تاسیز دکلو سو مخالفت کړیو او دارګه ملاهده اون مخالفت نو و اختلاف اختلا پای پهې سره نف د بدهحت راغله ب غنه او کته یای چې دا نظریده نو نظری خو یای دی لراتیاغه بو په نظر بند ثابت شوی وی نو نظر چه په نظر بند ثابت کئ نو توقف النظر علی النظر راغی کنا توقف النظر ا اغا علی النظر راغی کنا نو توقف شی علی نفسه هی راغلا توقف د شی په خپل لفظ بندي دا دوروي. دور وی دور باطل مستزین باطل نه نیو مګر نو د ماتن رحمت الله علی خبره چا عقل د سبب لپاره دی علم دا او کاونو نظر له عقل مفیدا للعلماء دا خبره هم باطله وګرځیدله لہذا قول د اهل سنت د صحیح قول نه دا چا عقل د سبب لپاره دی علم ده. د معارضي حاصله ځهن کې کیناس که په نو پیدره وکبدي هی بولی دا خو مننم نه ځکه بدهی خو یای دی لره چې پیغمی خلاف نه وی او دیکې خو خلاف راغلی پرونی ذکر تیرسه او کته یعتی دا نظریده نظر خو یی دی لراتی هغه په نظر بندي موخو شي نو څې کله نظرې په نظر بندي موخوف کې توقف النظر علی النظر راغی کنه نو دا توقف د شی د خپل نه پس بندین او ور راغی دا ور باطل مرسلزم باطل لرنی مګر باطل ده د راغی په شقې نو سره لکه ورود د سوال په شقې نو بندي وو نو هاذ القياسه تفزاني رحمت الله عليه جوابم په شکې نو بندي ور کړې را ورته ویلې دي چې کوم نظر مفيدن للعلم دا زبديه اخره ما دا په نظر بندې نه د موقوفه نو څې کله دا بدیهسه نو کته یې بیا په فدې کې خلاف نه راته او په دې کې خصمنيه او خلاف کړې ده زهم د خلاف د په اړه دوه صورت دي یو هغه خلاب ده چې هغه مناسبه بداحت سره وي یو هغه خلاب ده چې من له بده سره نووي که خلاب له د خفا نه راغلی وو نو په بدی کې خپ نه دا بیا منافیتهله بدهه سره خو که خلاب د دی وجهونه پیدا سر چې یا د چا قې می وو یدرا کې قور راغلی وو او یا د زید د ووج نه وه خبره وکړله نو دغه خلاب چې د زید دی وجه نه راغې لکه مخکې تااسې ویللی وو چې حقا خوله ثابت تهتونونه د ااشیا او د پااره حقاایقسه خولیکن التهله ادیانو مخالبت کړی که نه او عادیانو مخالبت کړی وو که نه نو اغ خلاب منافید بدههتو اوس دما د تا وجود بې ده او ور بې لمر ب ده پهې یو سړی د ی ووج د تو جمر نسته نو دا خلاف منافیددي دهه سره ده نه او یاد دې وین چې د یو سړی ادراک خااصیر وي نو دی قصور دی ادراک او دی قصور علمي دی وجنا یو خلاف تر نو دا منافيله براحت سره نه ده او, او قصوري علمي دا راغلی دا قصور په ادراک کې دا راځي دی هر څه ادراک داسې ني ولې و دې وجنا چې تفاوض دا یو فطري شی ده دا یو خلکي شی ده په خبره باندې فوي شوي غوښتل هم ثابت ده او دارنگا اغاش شرعن او نقلن ثابت ده تفاوت دی عقولو دا عقلن ثابت ده دا او دارنگا نقلن هم ثابت ده زکاع و قلاپا دی بنده متفیق دي چې دی زین اشخاصونا صدور دی دا سی کارونو که دلی سی تی اغادالوی پا نقص دی دا بنده کل بولی فی المسجد او د دا کې کی میتیازیو که غر سرائی خو معلومه دا چې د عقل کمزورې دا ولي کده کې عقل وای هم جماعت کې به متسول ده خبره باندې پوهې شو او ځینی کارونه د سیوی چې هغه دلالت کوي په کمال دی او شخص بنده ده خبره باندې پوهې شو په کمال دی او شخص بنده نو چې کله د کارونه متفاوت نو دغه تفاوت هغه لوجد عقول نه د کنن دی عقل کمزوري او ځکه ناقص كارتري وسه دی بل عقل كامل ونه د کمال ولا كارتري سادر وسه نو قلا په دې متفق دي چې عقوله کې تفاوض او دا رنګ د شريانم ثابته ده نبي كريم عليه السلام سي چې خل لمناص على قدر عقولهم د خلکو سره د دوی د عقلونو په انداز باندې خبره کوا د علماو او طلابو په مجلس کې علمی صلاحیت ذکر کړه عوام شرناسي نو هغه ته به علمی صلاحیت ما دیږي یو غو عقل دي د اندازې نه د څه د خبره ورکوکه ته هر چا سره پیغمبر علی سلامی دی دوی دی عقل په انداز باندې خبره کوا علمی مجلس کې نور ته دا خبره ثابته ده په قياسي اکترانی استثنایی سره او کدی عوام شرناسي ته ورته ویلې چې دا په قياسي استثنایی ثابته ده تعلی باطل دو مقدمه مثال ده هغه به اجتماع خراب شوکلی وایسم نو خبره ده ده چې کله پیغمبر علی سلام ویلي چې کلم الناس على قدر عقولهم د دې نه ثابت ده چې د عقول کې هغه تفاوت <تصفيق> ستا. چې تفاوت <تصفيق> نه وای بیا د هر چا سره دیغه انداز بیا خو د ټولو سره په یو یو طریقې باندې خبره وکرو او دویمه ده چې نبی کریم علیه السلام دی نساء په باب کې ویلي هُنَّ نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ هُنَّ ناقصات العقل و دین د دې عقل په اعتبار کمزوری دي د دین په اعتبار کمزوري دي د دې کمزورتیا خو یاده چې نمایو مرده سي پتیریږي چې نه پېږی کې موږ کولی سي او نه روزنه وری سي او نقصان د عقلی ده چې یو او سړی په مقابل کې دوخه د کفایت کې په بعد د شهادت کې تاسو ته مثلا معلومه ده چې یو سړی او دوخه دې دا کفایت کولای شي نو که د عقل کامل وي نو بیا له څنګه ته يو شړاي کافي کېده نو دغه شان به يو خزم کافي کېده کنه خو چې په باب د شهادت کې یو خزم نه کافي کېږي معلومه ده چې د دې عقل کمزورې ده نو دوه خزي د یو يو شړي به هر کیف خبره ده ده چې کلا عقول متفاوض دي نو هر ادراک د سي نوي د چا ادراک قاصر وي نو دا مخالفت سي फायदा سي له وجودي قصور په ادراک نه نو دا مناسبه بداحت سره نه ده زيامات نظری النظر مفيدا للعلم دا بدی هيده کتي داخلاف و فکر راغلي نه زم ته خلاف خوراغلي نه اغه يا له وجودي زيب نه راغلي نه او يا له وجودي قصور في الادراك دي قصور علم نه راغلي دا عقل کمزوريده دي خبري ته دي خبري حقیقت او کنه ته دي رسيګنه نو دي قصور علم دي وجود نه وسه نو داغه مخالفته چې دي قصور علمي دی وجنوي او یا وجه وجې اه عیناب نوي دا منافق دي برهات سره نه ده منافق خو دی بداحت سره هغه ده چې هغه دی خفا دی وجنوي او خفا, خفا ده ده. خو په دې کې ستنه یا جوابو شخصي باندې وګي چې زه احمد چې کون النظر مفيدا للعلم دا نظری ده کته چې نظری خو یا دې ته چې په نظر حاصل وي نو په نظری کېم نظر ده او په نظر کېم نظر ده متوقف النظر على نظر هغه ده و پیداله نو زیمه تدغا کاونو نظر مفیدن للعلم دا موقوف ده په نظری خو اغلب په عنوان دي نظر نه اخرما نو څکهلمه دهغه عنوان دي نظری اغتر نو توقف د شی په خپل نفس بندران نه غی توقف النظر علی نو اختلاف ایاتباری ثابت څه او دا کافی ده په دفید دور کې او دا کافی ده په دفید دا وررکې په دی خبرهپه شوي که نه په دې خبره بند یو اشکال را ځي چګوره تا <تص> وویل چې زه دغه انوانو نظر م لکه ته وای العالم العلم دا خبره نظري ده که نه صاحبانو دا او په دلیل ثابت ته لانه ل متغيرون ولو متغير نو اوس العا مو دا نظري نو په نظری کم نظر استا. دا موقف د پس بنده. په ده نظر بنده. نو توقف نظر على نظر راغلی غلی کنا. خو مو په عنوان نظر نا اخلو. نو توقف ده نظر په نظر بنده را نغای. او دا کافی د په دفده د دور که. فده خبره بنده اشکال راجی. سوال داده. معترضی ای چې ده غالی انهو دا چې أنه مشبت لپار دیو حکم گرزی داده. دا دا. په دې دلیل سره دغه یو نتیجې مور ته بسوي ده په دې سره دغه یو نظرې حاصل شوی ده هغه بلدي وجه نه وي چې دغه خاصه ماده هغه به موثبت لپاره دی دغه انتاج وي کډه دغه خاصه ماده نه نو بیا به موثبت لپاره دی نو نظر به بیا څه کله په عنوان دی نظر و نخلی خله هغه به موثبت لپاره دی حکم او نتیجه نه نو دی راغی د فل دې سوال وکړه وی ویلې چې نا اصل خبره ده چ ولېس ذلک بخصوصیت دغه نظر دا له وجد خصوصیت دغه ماده او د نظر خاص نه نه ده بلکې دغه منتج وړي ګرځیدل دا نه وجنه چې هیئت د دیقیاس سیده او دا رنګه شرایط د دیقیاس موجود دي هیئت ام سیده صغرا او کبرا څخه او دا رنګه شرایط د انتاجم سره ځکه دا دلیل په طریقې د شکل اول ده او تاسیل دیل دی کې شهرايت شکل اول دی فارص دی دو شر تد یو ایجاب دی صغرا ده او دویمه کله یب دی کوبرا ده نو ایجاب دی صغرام راغلی ده ها خو په ده نه زیم چې دغه قیاس چې مونتیج ګرځیدل ده په دې سره یو حکم ثابت شوی ده لدی وجنا چې شکل شکل صحیح هره زکات په دې کې صغرا او کوبرا موجوده حدا حد او شرط محمول د پوسغراکی موجود د کوبراکی او شραιت موجود دي مقرون د به شραιته شραιته شګلول د لپاره سودي دوا چې یو به ان ایجاب د صغراوی او دویم به کولید د کوبراوی دا دواړم کې موجود دي نو کوم ځای کې چې اګه هي ادقياسې وي په فو پیدل او شرایط د انتاج موجود وي اغه که دغه صورت وي کله دنا علاوه وي اغه به مثبت لپاره دی حکم وي په یغه باندې به ترتیب د نتیجه کېدل شي نو دلته اغه ترتب د نتیجې لدی و جن راغلی دا نه چې داف یو خاص ماده مشتمل ده یا دغه یو خاص قياس ده نو دا به منتج علاوه بل به نتیجې نور کې در مغوثاسی ویلی چې اشاره د تفصيل المقام دره تفصيل المقام داره ځه صاحب دا خبره چې کله یاتي باري تغایر نو د اور ور سره د فکېګي اغاله څنګه چې په دې موجود ده موجوده لدین علاوه په عام صورتونو کې موجوده دي لسی څنګه موجوده دي لسی لکه مثلا ماناټقه خبره دا ذکر کړيده یو ویل دي چې بدې هیله انتاج په دې ټولو اشکارو کې شکل اول ده په دې خبره باندې سایل سوال کوي دا سنه منم دای خبره چې بدی هیل انتاج شکل اوله لکه مثال تورته وی چې عالم <سؤالك> متغير دی ولی ویلانه نه عالم حادثه ولی ویلانه متغیر و كل متغیر حادث فالعالم حادثنا ومسایل یی چې دال سر منتج دنه بدی هیل انتاج خې فرېګد ولی سر نه باطل د شکل اوله ولی زکافه دی دور راغلی دا دور باطل مستلزم باطل لرنی مګر باطل داور څنګه راغلی دا وزکا پدد تیاسکی یو کلیت دی کبرا راغلی دا او یو نتیجه موجوده دا چې العالم حادثه ده نو اوس کلیت دی کبرا چې کلو متغیرن حادثن دا موقوب د فدیبندت عالم بم حادثوین زکدای د افرادونه دا, افرادون دا. کې یو فرد هم له دین مخالिफ راځي نو بیا دغه کلی کلی ده دا دا کوبرا په کلیت باندې باقی ده نه په کلیت به الته باقی سین چې کله د دې تناوله جميع افراد ته ثابت سین ټول افراد په دی کې را جمع سین نو کلیت د کوبرا موقوف ده په دې خبره باندې چې عالم بم پوپادله عالم بم متغیر وي او حدوث دغه عالم نتیج د موقه د په کویتدي کوه بند دی پوې کویت دی کوبره د مووقوب د په نتیج نتیجا دا مووقه ده په کویت دی کوبره نو ظاهیر کې دا او راغلی ده که نه ن خبره اخ دي تفسییل موقام اشاره دا کې چې دا خبره دا مختلف سا د ماین سره نه ده چې کله اعتباری مخاره پ راسي په دی سره د ورده پ کږي هغه لکه پهدلې مادي کې مګ تااسې اعتبارې تغاور ثابت کوه چې دغه نظری کې موګه نظر ذکر کړی ده او چې دلیل ورته را وړو هغهه په ایوان دی نظر اخلو نو تو خو په نظر اوله نظر را نهغې پو خولی مګیاو چې صاحبه دا په نور موادو را ځي لکه څنګه لکه علماء او د منطق دا خبره کی چې بدی انتاج شکل اول ده او پدې خبره سایل سوال کړی دا چې بدی انتاج فریق د زم شکلي اول سره نباتله ولې باطل ده؟ ځکه دا مستلزم د دور دره دور باطل وي کنه نو مستلزم باطل لرنی مګر باطل وي او د دور ده؟ په لکه تو عالم حادث ده دا. دا بنا په شکلي اول لکه انه متغیر او نه حادث فلعاله او سپدی یو کلیت دی کوبره دا کلیت دی کوبره موخو په نتیجه دا کو برابر البته کولی و ګرځي چې کله د دې تمامي افراد هغه حادثه نو په تمامي افراد کې عالم ده کنه وو پیدا نو دا موخف د په نتیجه باندې او نتیجه چې عالم حادثه ده دا, دا به الته حد ثابتېږي د نتیجه لپاره چې کله کله ټول متغیر هر متغیر حادثه وګرځي بعضی بعضي افراد لدينه مخالب سین نو بیا د عالم د هغه افراد نو وي چې هغه مغایر وي نو بیا دغه حوش دیعالم دی پااره راځي نه نو خبره لنمډ کوئ کولیت دی کوبره مووقوب د په نتیجه بندې نتیجه مووقه د په کویت دی کوببرا بندې پو خظې که نو نوتهکو فشياع علامه ووقه په زارې ک شي راغ نه دوروونه دور بایل م باې لې مګ خو مږ دی دی د پاره سغا اتبارری کوو تغ ی یبارې څنګه کوو مګیاو چې دغه کویت دی کوبره مووقوب د په نتیج بندې خدا په نتیجه اوله وجهې اجال بندې حال وجه اجال ما نه ده چې ذیکري سری ضررووری نه ده او نتیجه تفسیلي چې هغه سره حتن دي ک سر د چله محادسون ده دا مووقوف ده فکوولیت دی کبرا بندې نو د یو طرف توقف ووقف اجال راغللی ده او د بل طرف نه دا یو خو ده خوصرف دا پر کې اعتبارې سر په یو جو کې معتبر کو په <تاريخي> طریقې دي اجماله او په بلځ کې معتبره په طریقې دي تفصیل نو د تفصیل او د اجمال په مابین کې فرق وکنه نو د دې وجنه توقف شی <تصفيق> علامه یا توقف وعلى ذلک شی نه غي ځکه د یو طرف نه په یو اعتبار ده او د بل طرف نه توقف اینی کلیه دی کبره په نتیجه باندې على وجه الاجمال او نتیجه على وجه تفصیل ده موقف ده فقول یہ د کوبرا باندې څه کله يا تیباري فرق راغی دا کاپی په د فید دور کې دور را نغی نو ځل ته مې تیباري فرق موږ دا نو اشاره د تفصيل المقام ته درې خبره و سو صدرم ذکر کوي تعریف لپاره دی بدیه بدیه څه ته یزدا حاصله کې په اول توجه بنده اول توجه څه معنا چې تصور دی موجود محمل وکي حکم معلوم کی وو پیدا یوه څه دلیل خارجی او سبب خارجی ته محتاج نوي یا اسانه تعابیر وکقعي چې اول ته وجود داانه چې کله دا ق م موجوده سی علم مووجودهسيلم په یغې بندې راځي ل سره یو سبب د اسباب ته په دی کې یت یااجوي نه په حس بندې مووقوي نه په تجربه بندې مووقوي او نه په نظر او فکر منندې کې بندې مووقوي په د خبره بندې پوه شوي زیانته مور سر اول ته ووج تہ تا څور دی موضوع او د محمل وکي حکم تا ته یا اول ته وجودا معنا چې کله قضيه من حيث هي معرض دی وجود سره نو د سر تا په یغه بندي علم راځي اغا سره یو سبب دی اسباب ته محتاج نه نظر او فکری منطقي ته محتاج او نه یو بل سبب ته محتاج وي ان نه په حدث بندي موقفي نه په تجربې بندي موقفي او نه په نظر او فکری منطقي بندي موقفي په خبره بندي سوال راغی حاصل سوال دا و دا معترض یې سه صاحب بډې هي دا قسمه مقابل د لپاره دی نظری نظری او اقتصابي لپاره دو تعریف دی د اقتصابي یو تعریف دا دا چې هغه په مطلق سبب باندې موقو شوې دویم تعریف یې دا دا چې هغه په سبب خاص باندې موقوفې چې سره چې نظرو فکری منطقي دا مقابل مقابل نو چې کله دا دغه مقابل څه په مقابل کې قانون دا وي چې کوم یو شی هغه په یو جانب کې مرعي وجود نه هغه په بل طرف کې مرعي ادمانه لکه تاسو ویلې دی التکافیه کې معرب څه تو ویلې کېږي معرب ویلې کېږي لم یش مبنی الاسله نو دغه مشابهت مبنی اصل سره ملحوظ ده ادمانه نو چې کله مبنی دی د قسمه مقابل ده په یغه کې به دا مرعي وجود نه نو ابر ادیفه معنا د دې سره چې ناسب او شابه مبني الاسله نو دلته چې کله دا اډواله قسمه نسب دي هیو نظر نو په نظریه کې خو دوه معنا غانوي یو دا چې دا په مطلق سبب باندې موقوف وي دویم دا هم چې دا په سبب خاص باندې موقوف وي چې نظر او فکر منطقي ده نو دې بده بشو معنا غانيمي دوه یو دا څخه مطلقې سبب ته محتاج نه لکه تا تعبیر ورنوو که په اولو توجه سره او دویمه دا دا چې دا په سبب خاص باندې موقف نه وي چې هغه سبب خاص سره نظر او فکر منطقي دا نو تاسو سره د غيوم معنا راوړه هغه بل معنا خو ذکر نکړه نو د راګي د دې لپاره دویمه معنا هم ذکر کړه چې یاد دې مطلب دا دا چې من غیر احتیاج الی تفکرنا من غیر یتیاج چې احتیاج نه وي راغلي سبب خاص ته نو دې ته چې په یو سبب باندې مې موقوفه اول توجه معلومي کی او دیتم بده ویل کېږي چې په سبب خاص باندې موقوف نه وي نو هغه دوه مانګانې هغه دوه قیدان چې مرעי په جانب د اقتصادي کې وجود نه هغه دلته مرעי دي اعدمنه متقابل په ما بین دي او دا دغه څه مې ساني کیسې وګرځیدل نو سوال او اشکال وارد نه سه سبکم زده سو اول نه خل د سوال یې غینه جواب سوال په شقینو باندې ده نو جوابم هاغه القياس په شکېنو ده دویم دو د فلسفيات راز ده چې دلته چې دغه نتیجه ثابته سویده ده به دي خصوصیت دغه نظر چې دا پري خاصه ماده مشتمل ده نو دې د فلسفي سوال کې چې نه دا د خصوصیت ماده دی وژن نه ده بلکې دا له بل وجدي دي نه ده چې هيئت شکل شکل ده او, أو دا رنګه شکل موجود او چیرته چې دغه شانوي الته به انتاجوي نو دلته انتاج راغلی ده او درېمه خبره اشاره ده تفصیل المقام ته زم مګو ویلې چې دا مګایرته یا کافی ده په دفعیدي دور کې هغه مختص لدغه ماده سره نه ده بلکې په نورو مواد کې مرزین لکه الفن منطق کې سوال راغلې ده او لږه په دغه اعتبارې تغایر سره جواب کړی ده خو په ځانه څلرم تفسیر وکړه لپاره دې بدیهی چې بدیهیسته دا یې چې په اول ته وجه معلوم وی راغېال و که چې دا خوتهخبولو صنو ځکه د اقاببي دي پاره دوه ماناګان دي ددي پهدي پارم په کار داهې دوه ماناګان دي نو د دوه ماناو کلې من غیر احتیااج ایله دفه کوې فاینہ علاقاتوک یای په اعتراض کې کوم نظر مفیدنا کې دل دي نظر صحیحہ صدا بو مفید لپاره دی علم کچیر د بدی هیله مې قاف خلافنا نو پدې کې به خلاف راته کما په قولنا لك پدې قول د مګه کې جال واحد و نس پلیس نه نا وین کان نظرینه او کچې ته نظر وی نظر نظری خو وی لیکې کې سره هغه په نظر حصی متوقف نظر ال نظر را غی کنا وین کان نظرینه کچیر ته نظر وی نو نظر په نظر بند را غی او انه او دا خو د ق ناممو یای ازضرې قد کو او ضای ما دا بې کته خلاف د راغلی د ځای راغلی دي کنه خلاف چې منافیددي به د کوم کسمه خفاې ووجونه او دلته خو یاد د ااددي ووج نه ده یاله ووجې خصور علمین نه ده که خپل نامه ګیاوی چې دا بده هدا خو په بده حکم کله اختلاف راځي یا لوجدي عنااد نه او یا لوجدي قصور فی الادراک او د قصورې عقلی دی و جنازه خپل متفاوید په اعتبار د اصل خلقیت سره په اتفاق دی عقلا سره او په دلیل سره د آثار او د شهادت اخبارونه ونظری دا په شکی سانی بل جواب ده چې نظری اخلمہ و نظری قد یثبتو نظری کلا ثابتی کې په نظری مخصوص سره ته تعذير لې غنا په عنوان النظر خرن نکېږي متوقف النظر علی النظر ناراضی نو خطې دلې کنه نظری په نظر بندي موقوف وی خو اغه نظر م په عنوان دي نظر سره نوې مراده چې نظر ترې نکټ کې نو توقف النظر علی النظر رانهږي لا يعبر عنه ولكن تعبير دیغنه په نظر سره نو راغلی کما یوقال کې ولکه چې دا قول دی مګه العالم متغیر و کله متغیر حادثنا نو په دې سره علم راځي په حدوث د عالم باندې اعلی او حدوث د عالم باندې به ضروره بداهتنه ولیس ذالک او د انتاج نه درغلی په خصوصیت د قیاس بلې کونه هې بلکې لدې وجنه چې دا سیده مقرون د شرایط و سرات ایجاد د صوره او کلیه د او چیرته چې شرایط هغه به منتج د منتج فيكون كل نظرنا نحاسب اداره هر نظر سیاحت مقرون ویل شرایط و شراه به مشد علم د پاروی و په تحقیق هاز المنایم په تحقیق دغه منای د دور کې زیات تو تفصيل نه زیات تفصيل د لایق به هاز الكتاب اغه مناسب نداله د کتاب سره نو اشاره د تفصيل المقام ته دیغه یو نه موناه مدر ته ذکر منه اغه ثابت ویل ای من له علم ثابت دی عقل منا ثابت وي په اکل باندې بل بداده په ترشی دي بداده سره بداده سمانه چې حاصل وي په اول توجهه فاول توجه دي عقل سره من غیر احتیاج الی تفکرنا چې ضرورت سبب خاص تنوی راغلی چې فکری منطقی ضروریون فهوا ضروري ندیتبه بده ویلې کیږي چیرته به مثال ني یسبه وي کوی